Am și eu o slăbiciune. Și eu sunt om. Dorințele grațioase mele, prietene, domnișoara Mari Popescu, sunt pentru mine porunci, la care mă supun cu atât mai bucuros, cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercite asupra mea. De asta dată, ce mare lucru îmi cere. Stimate amice, știu ce prietenești cu profesorul Costic Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte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 A, ah, irezistibilă grație, cum știi de frumos să porucești. Și ce bine s-a niberit. Ionescu are și el o slăbiciune. Și el o. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă într-o birje și alerg la Ionescu, profesorul de latinește. Dragă Costică, viu la tine, sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că, în cazul de față, fiind vorba, am de o chestiune care mă interesează în așa grad, încât dacă n-aș fi deplin convins că tu, care mi-ai doverit totdeauna, fără să dezvinți niciodată o afecțiune ce poți zice că, la rândul meu, în fine... În fine, am înțeles. Nu trebuia să mai e așa pe departe. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elev de ai Nu e loază Costică. E un băiat dintr-o familie, dintre cine mai bune, rudă. Cine știe ce lene ce Dobitor. Nu e adevărat, dragă Costică. Este un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași. Eu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amițiția ta și nu-mi permite amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă de o chestiune... Ei, lasă! Știi că țiu la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale?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 Da-i dau nepricoxitul șapte. Mersi, dragă Costică! Mare pomană-ți face. Cum îl cheamă? Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Marii Popescu. Nu e. Zic lui Costică. Un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birge și alerg acasă. Acasă scrisorii ca nicăieri. Fuga la domnișoarea Popescu. Prea grațioasă mea, prietene, lucrul merge bine.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 Pentru că am avut numele pe o semnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la Diaconească așa de aici aproape. I-am rugat că știi cât ține Marie la mine și... Dumneata nu refuz nimic lui Marie. <laughs> și domnul cu profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată. Atunci cum facem? Stai nițial să trimit să cheme pe și este aici alături. Naște mult, madame Diaconescu vine, dar fatalitate. Și dumneavoastră se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat. Însemnări că i-a dat-o amicii sale, Madame Preotescu. Ce-i de făcut? Alerg la Economescă. Alerg la Economescă. De acolo, la Sachelareasca? Pe urmă, la Piscupeasca? În sfârșit, am dat de Tinerul zbor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscopescu. Băiatul sulioarii dumneavoastră, al lui Madame Dăscălescu. Mitică Dăscălescu! Nimic nu refuzăm. Madame Piscopescu, Pescu, Madame Descălescu, Madame Sachelarescu, Madame madam Pescu, Madame Iconomescu, Madame diaconescu, Madame Iaconescu, Madame Preotescu, madam Iaconescu, Domnișoara Popescu, Madame Priotescu, eu Domnișoare Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuz. Știu că pot conta pe amiciția ta, și nu-mi permit un moment. Lasă, omule, pleacurile! să Se dai nota șapte, cum ai promis. Cui, frate? Lumitica descălesc. Lumitica Dăscălescu? De Nu-ți-o minte să am un școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciun Lumitica de în cursul inferior. Ai făcut confuz. Trebuie să fie în cursul superior. Alerg de data asta drept la Madame Piscupescu.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 Ajunge. Aștept în birge pe Onescu. Peste câteva momente, ia, l A, ai avut mare noroc că venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la două, mergea cu cataloagele la școală și trecea notele în matricol. Proteja totdeauna avea un trei. Și acum? Are șapte. Uite-te ceva să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămâne amintică de cu iar repetente.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 București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav Dumnezeu Mamii și Palme cafine Central, amenințat moarte, viața, onorul nesigure, rugăm, anchetați urgent faptul. Costăchel Gudurău, avocat, Alegător cu întâi, fost deputat. Onor prim-ministru, București. Repet reclama, telegrama, numărul. Petiționat parchetului. Procuror lipsește oraș, mănăstire, maici, chef. Substitut refuzat până vine procuror. Tremur viața mea. Nu mai putem merge ca fine. facem responsabil guvern. Costăchel Gudureu, avocat, alegător, colegiu I, fost deputat. Procuror Tribunal X. Anchetați urgent scandalul Costăchel Gudureu cu directorul prefecturii și raportați imediat. Ministrul Justiției. Ziarului aurora română București. Azi pitrecut scenă nostimă piața noastră. Madame Atenaisa P., al cărui nume trecem sub tăcere, care părăsit soțul cetățean onorabil pentru romanse cu individ din fam localitate. Întâlnind nefericitul soț, capatat bună lecție moralitate în public, care aprobat. Această femeie fără inimă, neroșind, amenințat cu zbiri puteri, deoarece complicele, directorul prefecturi. Corespondent. honor prim-ministru București, a doua oară a atacat palme, picioare, piața independenții, același bandit, director scandalos, însoțit zbiri. Situația a devenit insuportabilă. Oraș, stare, asediu. Panica, domnește, cetățeni. Costăchel Gudurău, avocat, etc. Procuror Tribunal X, repet ordinul telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costăchel Gudurău la cafeneaua centrală și în piața independenții și raportați urgent. Ministrul Justiției. Onor prim-ministru București, faceți înceta atacuri contra frate-miu bandă infamă Talari, ziua mea Zamare, sub conducerea personală directorului Raul Grigorașcu. Reclamat tronului Iordăchel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator. Paestrății sale regelui Sinaia, bandiți regimului, acest secol lumină bagiucurind Constituția ce-a jurat, voi tucide de două ori ca fine central și piața Independență, frate meu, eu, reprezentant națiunii. Victima frică merge telegraf sigur, al treilea atentat bandiți. Implorăm garanția vieți onorului contrar, Siliț face justiție singuri. Trăiască dinastia Iordechel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul fost senator. Procuror Tribunal X, pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costechel Gudurău. Dacă până mâine dimineață n-avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat ca demisionat. Ministrul Justiției. Excelenții sale, Ministrul Justiției București, raport, cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum 5 zile, duminică, fiind absentă închetă județul 2PM, directorul prefecturii, Raul Grigorașcu, afla ca fine central jucând table cu capitanul Pavlac Intendență, care devene foarte iritat, pronunțat, Dumnezeu Mami, nu personal cineva, ci ghinion. Atunci... Costăchel Gudurău, care sta altă masă, criticând guvernul Gura Mare, scolat și ridicat bastonul. Directorul parând rapid de lovitura, aplicat agresorului Palme și promițând cavalierește duel. Agresorul plecat în înjurând, amenințând guvern de bandiți. Propriile cuvinte. Cu respect, adaug spre cunoștința dumneavoastră. Între ambii suscitați ure veche, cauză politică și familie. Fimea nepotului lui Costăchel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capi înverșunați opoziției locală, divorțat. Iar ei bănuiesc Raul, directorul cauza divorțului, acuzând trăiește cu menționatul concubinaj, dar vrând o ei socie legitimă, care reclamat restituțiunea dotii și paraferii din 2000 lei, obținând titlul executor iar opoziția a promis răzbunare, pretinzând paraferna cheltuit cu luxul din notoritate publică. În consecință, al altăier, nepotul lor, însoțidă de moșii lui, pândind piață fosteasocie, insultat-o public foarte grav. Dama a chemat sergent stradă, care ne fiind niciunul, urcat birge în cal, plecând de grabă cu de toți tri și cu vorbe triviale incapabile a vele reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, ipistați, cerut cont, Dar agresor fugind, directorul prins costăchel și întrebat, pentru ce însulți damei mișelule? Și-a apucat de piept. Dar el răspuns, să nu mai dai mizerabile canalie, încât directorul apărându-să tras două palme și atunci agresorul zmucind, voit fugi și directorul prima furii, lovindu-l piciorul spate jos. Cred nu trebuie dăm altă urmare până parchetul nu se sisat în regulă. Binevoiți, domnule ministru, etc. Procuror, Tribunal X. Directorul Prefecturii X. Vă invit căutați aplanarea diferendului cu familia guturilor. Contrariu, puneți guvernul în situațiune prea delicată. Nu convine acum în așteptarea campaniei electorale ca agenți superioare ai autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministru de interne Domnului ministru de interne București Interese familiei obligă părăsi funcțiune Rog dar respectuos primi demisia mea postul director prefecturii pe ziua de poimene, când prefect întoarse conzediu. Raul Grigoraș. Onor prim-ministru București, frate meu Costăchel Gudurău, avocat alegător colegiul I, fost reprezentant națiuni legitimă apărare contra treilea atac mișelesc bandiți amenințând viața, fost azi arestat procuror. Victima arest, torturată ca închisiță, cuțitul os. Ior de quel gădu mari proprietar, alegător cu o legiuntâi, cu o senată. Ministre anterior, Bucareste. de interne, București. N-accepte point de mission, cousin Raoul. Nu primiți, cumva, de mission, vărli Raoul. Pauvre jeune homme, îmbetit par căr-o-și voulez faire coup de tête? Ne point se Ne fier, aux de ces canailles Si se retire, ce de préfet, capable de tout compromettre. Si Raul de préfet, capable de tout. plus garantir situation locale. garantir General Gregorașcu. Procuror Tribunal X, raportați imediat cauza arestării lui Costăchel Gudurău. Ar fi bine să înceteze odată scandalurile de acolo. Purtarea parchetului dumneavoastră lasă de dorit. Cercetați dacă arestatul suferit maltratări-arest. Avem denunțuri că ar fi fost torturat poliție. Răspundeți telegrafic. Ministrul Justiției. Director Prefecturii, județul X. În interesul serviciului, demisia respinsă. Rămâneți la post. Pentru Ministrul de Interne, secretar general Z. Excelenții sale, Ministrul Justiției, București. Banda disperată. Opozanții îndrăgiti sub conducerea Costechel Iordăchel cu Gudurău și nepot Gudurău Albert, divorțat pe Perjoiu, atacat directorul prefecturii față grădina primării. Acesta a aparat bastonul. Lovit cap Iordechel, Costechel tras revolver, spart glob lampa centrul grădinii electrică. Panică, asasin arestat. Luăm prim interrogator. Garantăm invențiuni fictive torturile. Procuror, Tribunal X. Maestății sale regelui Sinaia, Fratele meu Costăchel omorât torturi secret beciurile poliției locale. Familia orfană, cerem liberarea cadavrului reclamând satisfacții la picioarele tronului. Trăiască dinastia, iordăchel budurău, marș, etc., etc. Procuror Tribunal X, aci denunțare Costăchel Gudurău, mort, arest în urma torturilor. Vă facem răspunzător. Răspundeți la moment, dacă nu vreți să fiți telegrafic destituit. Ministrul Justiției. Excelenții sale, Ministrul Justiției, București. Costăchel Gudurău, liberat azi dimineață. Lipsă probe intenții asasinat. Împăcat cu directorul, pupat toți piața independenței. Mâine seară logodna Raul, madame Atenaisa Perjoiu. joi. Dânsa, renunțat orice pretenție, revendicare paraferne de la Albert Gudurău, dând în scris primit toată suma. Adineauri, ora două, postmeridiane, avocatul statului, Panfil, mort subit ca fine întră. Medic primar constatat caz apoclepsie celebrală. În considerația vechimii mele din magistrat procuror, de aproape 23 de ani, fiind înaintată în vârstă și o familie numeroasă, devenind misiunea de minister public pregre pentru mine, vă rog respectos a mi se acorda mie postul de avocatul statului, pe care o voi îndeplini cu zel și activitate. Binevoiți, etc. Vechi procuror, Tribunalul X Domnului președinte al Consiliului București Avocatul public Panfil mor subit Raportându-mă la depeșa confidențială de azi noapte Cu respect stăruiesc ca se numi în postură rămas vacant persoana știută de care acum garantez, pentru prefectul de X, directorul Raul Gregorașcu. Domnului Costăchel Gudurău, avocat, fost deputat, etc. În urma bunelor recomandații din localitate și în considerația titlurilor dumneavoastră, domnul ministru al domenelor, v-a anumit avocat al statului în locul decedatului Antonache Panfil. Cu posta de mâne primiți decretul oficial. Șeful de cabinet al Ministerului Domenelor.